Iară și are cu pace, Domnul Lui să ne rugăm. Doamne, este, Apără mântuiește, miluiește și ne prin noi, Dumnezeule, cu harul la tău. Dacă miluiește! De prea sfânta curată, prea binecuvântată, asmăvită, astăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu, să vă dați Fie. Dumnezeu să fie salvat, lui și Sfântului